Ні, це не бдад. Ну, подумай, подумай. Старенький Саранський колись працював криміналістом. Щось я цього не пригадую, вирвалося в мене. Звісно, не пригадуєш, бо не знаєш і знати поки що не можеш. Але будеш знати. Так от старенький Саранський, коли ще не був таким стареньким, працював криміналістом. Він мені завжди казав, що злочин можна розкрити тільки завдяки тому, що роздлубаєш особу, яка цей злочин скоїла, та розкладеш її жменьками по баняках. І тільки так. Ну, ще може бути випадковість, якщо злодій щось забув, повернувся забрати, аж тут ціла бригада і його цоп. А я вважаю так. Йдеш щось красти або когось вбивати – не чіпляй на себе предмети, які можуть зісковзнути, і не бери нічого коштовного. Ну, і що з того? Малий зітхнув. Дивися, двадцять п'ять п'ятнадцять. Не думай про загадку, думай про мене. Я твій дешифрувальник. Я не хочу думати про тебе. Я пішов купувати дороге питво для вашої віолончелі. Ні, зачекай. Ну, давай, дограємо. Я ж потім заграю Генделя, а за столом ми в це гратися не можемо. Дитина він все-таки, цей балакучий Еміль. Добре. Судячи з того, що я побачив в моїй, пардон, тепер твоїй кімнаті, ти вважаєш себе генієм. Присягаюся малий почервонів. Скажу тобі чесно. Усвідомлення цього факту не полегшує мені життя, тільки додає обов'язків та відповідальності. Він глибоко зітхнув тері також. Мені не залишалося нічого іншого, ніж зітхнути у слід за ними. Ми можемо забаритися з такими темпами. Активніше думай, ну, я не знаю. Мій мозок не налаштований сприймати подібні речі. От дивися, наприклад, телевізор. Деякі канали він транслює, а деякі – ні. Так само влаштовано і мене. Та це я розумію. Шкода, що ситуацію з тобою не виправити за допомогою антени та кабельного пакета. Все, набридло мені твоє потякання. Я пішов, повідомив я. Чекай, дивись. Я займаюся музикою, я займаюся математикою. Про що це свідчить? І про що? Ох, два – це пара, п'ять – це соль. П'ята нота в гамі. П'ятнадцять – це літера К, що є п'ятнадцятою в абецці. От і виходить – пара, соль, К. Зрозумів тепер? Проста загадка. Я вибіг з квартири. Ліфт зупинився на п'ятому поверсі. Я побачив дві морди абрикосову та засмаглу. Каріна, абр, пудель, злюща тітка Ганна догодила мені моя пам'ять. Ви без свого почув я? Цікаво. Без свого чого? Вона протискувалася в ліфт. Ото дивні є люди, наче ж достатньо місця, але вони все одно поводяться так, наче ледь протискується. Вже погуляли? Я вирішив, що на такі питання найвдалішою відповіддю буде невимушене похитування головою, чим і скористався. А ми тільки йдемо. Скільки ж в ній ентузіазму. Та я ніколи з нею не говорив, навіщо мені знати, куди вона йде, що це з нею. Знаєте, Костік дуже хотів саме з паніеля, але мені сказали, що пуделі не завовнюють квартиру. Так воно і є. Каріша ніколи не линяє. А ваш? Мабуть, щодня прибираєте. Це ж стільки шерсті і, мабуть, пилосмок ледь впорується. Фільтри часто змінюєте? Нарешті, перший. Але на стільки запитань треба відповісти хоча б щось. «Та я цим не займаюся, – сказав я, – не маю часу». Злюща Ганна посміхнулася. Напевно, подумала, от мерзота, дружина за нього спину гне. Як Костік почувається? Добре, тільки до школи ходити не хоче. Я зробив вираз обличчя «Діти є діти». Вона мені відповіла, «Та що ж з цим поробиш?» І ми розійшлися задоволені одне одним. Принаймні, мені так здалося. Наш біля будинковий супермаркет вміщує в себе дуже дивні сорти напоїв. Деякі з них я боюся брати до рук а не те, що до рота. Про деякі мене детально поінформував Тимофій. Після не дуже довгих роздумів я вирішив, якщо Віолончель – такий вже вибагливий поглинач питва, то можна зробити Оригінальний домашній напій. Отже, я придбав пакет полуничного соку, дві пляшки вітчизняного вермуту, величезну пляшку горіхового лікеру, виробленого братами-словаками, та пакунок з м'ятним чаєм.